Slutord, verserna 24 och 25. 24. Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande. 25. Den enda guden som har räddat oss genom vår Herre Jesus Kristus. Han ser härligheten, storheten, styrkan och makten före all tids början, nu och i all evighet. Amen.